Tiana primera hora. Molt bon dia, benvinguts al Tiana primera hora. En l'informatiu d'avui ens fem ressò de la presentació de Solidaritat Catalana aquest vespre amb un gat, però també tractem d'altres temes. Al repassament titulars. <fut> Solidaritat Catalana per la Independència es presenta aquest dijous a Montgat. Amb aquest acte, la coordinadora local de Tiana i Montgat vol posar sobre la taula quins són els arguments que defensa la seva opció política quan falta just un mes per la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya. Mm -hmm. Prou d'una trentena d'usuaris del Casal d'Avis de Serres han visitat aquest dimecres la nostra vila després que el passat mes de juliol una representació de l'esplai de la gent gran de Tiana realitzés una excursió fins al municipi Berguedà. El grup d'astronomia Tatiana està treballant en la publicació d'un llibre que recull gran part de la tasca feta per l'entitat al llarg de la seva trajectòria. Porta per títol 20 anys d'observació planetària i vol ser una recopilació de les observacions més rellevants que ha dut a terme el grup d'astronomia fins al 2005. I en esports, el club voleibolt Tiana sumant la segona derrota consecutiva des que va començar la Lliga. En l'últim partit, les tianenques van ensopegar a casa per un 7-3 contra el vòlei Manresa, un rival que a priori es presentava a Tiana, primera hora. Notícies. Solidaritat Catalana per la Independència es presenta aquest dijous a Montgat. Amb aquest acte, la coordinadora local de Tiana i Montgat vol posar sobre la taula quins són els arguments de la seva opció política quan falta just un mes per les eleccions al Parlament de Catalunya. En l'acte intervindran el president de la coordinadora dels dos municipis, el Tiana Ramon Canela, la candidata número 5 a les llistes electorals per Barcelona, Anna Arquer, i Jaume Gómez, membre del Centre Català de Negocis. La presentació n'era càrrec del portaveu de Solidaritat de catalana Tiana Mongat. Carles Domènech, qui ha donat més detalls? És un acte de campanya amb l'objectiu de presentar quina és la nostra opció política. És nova, s'ha d'explicar i s'ha explicar des de la proximitat fent un acte a nivell local. I també l'objectiu és que les persones que estiguin interessades en el projecte i que potser no han estat contactades i no, no s'han connectat amb nosaltres encara, tinguin l'oportunitat d'anar en contacte amb nosaltres i de col·laborar en el projecte. La viabilitat de la independència com a projecte de país i també com a mitjà per aconseguir que Catalunya sigui un dels estats més rics d'Europa és un dels aspectes més destacats que es tractaran en l'acte de presentació d'aquest dijous. Sentim Carles Domènech. Tot l'argumentari econòmic que demostra que no només la independència és viable des d'un punt de vista econòmic, sinó que és l'única alternativa que tenim per no caure en la ruïna en aquest país. I crec que serà un punt molt, molt interessant de seguir perquè tot aquest argumentari econòmic no es coneix i està fet amb dades d'organismes internacionals, de l'OCDE i altres grups econòmics. D'altra banda, també es vol posar sobre la taula quin és el tractament mediàtic que s'està fent de Joan Laporta des de determinats mitjans de comunicació després de la decisió de la darrera assemblea de compromissaris del Futbol Club Barcelona de presentar una demanda al candidat de Solidaritat Catalana. A Tiana i Mongat, Solidaritat té una vintena de persones adherides, una coalició que neix amb la voluntat de proclamar la independència de Catalunya abans del 2014. A les llistes electorals de la circumscripció de Barcelona, el coordinador de Solidaritat, Tiana i Mongat, el diànic Ramon Canela, i figuren al lloc 49. La presentació de Solidaritat Catalana al nostre municipi veí tindrà lloc aquest dijous a la sala Pau Casals de la Biblioteca Tirant lo Blanc a partir de les 8 del vespre. Prop d'una trentena d'usuaris del Casal d'Avis de Cercs han visitat aquest dimecres la nostra vila, després que el passat mes de juliol una representació de l'esplai de la gent gran de Tiana realitzés una excursió fins al municipi de Berguedà. Aquesta sortida forma part del programa d'intercanvi de casals de gent gran, tens molt per veure, promogut per la Diputació de Barcelona i serveis socials dels dos municipis. La dinamitzadora de la gent gran de l'àleg Berguedà, Imma Botella, que acompanyat la comitiva de Cercs, ha celebrat el profit que en treuen els participants d'aquesta iniciativa. Quan van pujar els de Tiana va ser un dinar Maco perquè es van entendre molt bé, són molt tranquils tots, vull dir, va ser una experiència molt maca i teníem ganes de tornar. Entre ells parlant tenen moltes coses en comú, tot i que estem lluny, a nosaltres ens agraden molt aquestes sortides. Durant la seva estada a Tiana, els visitants de Cercs han vist diversos punts emblemàtics de la vila. Des de la sala al Benis, passant per la sala de plens, la casa de l'Ola Anglada o la parròquia de Sant Cebrià, on han pogut gaudir d'una actuació a càrrec de membres de l'Escola Municipal de Música i Dansa. També estava previst que visitessin l'Ermita de l'Alegria, però per motius logístics al final no ha estat possible. Sentim l'opinió d'alguns dels avis del casal de Cercs. El que més? Aquell retable de l'església. Ah, oh, que meravellós! Molt maco i molt històric, que, bueno, que és molt d'abans i que està molt bé. La dona diu que ja li agradaria viure aquest poble. Des de la Iglesia que m'ha estat, potser el que ens heu fet, algo audio, d'audiovisual d'aquí, amb aquelles fotografies antigues, molt bé. A mi m'ha agradat tot. Aquí, amb els companys aquí de la taula, també tom molt bé, l'espectacle que hem fet, tot. Vull dir, molt bé tot. El punt final finals S'ha posat a la sala al Benis, on després d'un dinar de germanor, els assistents han pogut gaudir d'un espectacle musical a càrrec de representants del casal Jaume Terrades de Mataró. Abans, però, ha estat torn d'una actuació de sevillanes. Entre els usuaris del casal d'Avis de Tiana i els de Cercs s'hi han emplegat una setantena de persones. La jornada ha comptat amb la participació de l'alcalde Tiana Miri Muñoz i la regidora de promoció social Maria Antònia Fort. També hi ha estat representada a la Diputació de Barcelona. El grup d'astronomia de Tiana està treballant en la publicació d'un llibre que recull gran part de la tasca feta per l'entitat al llarg de la seva trajectòria. Porta per títol 20 anys d'observació planetària i vol ser una recopilació de les observacions més rellevants que ha dut a terme el grup d'astronomia fins a l'any 2005. El llibre basta les dues primeres dècades de l'entitat malgrat que l'anunci de la imminent publicació arriba en el moment en què el grup celebra els seus 25 anys. Tot i així s'espera que la coincidència en el temps serveixi per donar una major dimensió a la commemoració del seu primer quart de segle. Ho ha explicat en declaracions a Ràdio Tiana el president del grup d'Astronomia, Enric Monreal. Fa cinc anys que anem al darrere de poder fer aquesta publicació, però per diferents motius eh, ho hem anat retardant una miqueta. Eh? Llavors, coincidint amb aquest any, amb el 25 aniversari, doncs, ens ha servit també una mica per donar més rellevància en aquesta efemèria, en eh? la celebració del 25 aniversari, amb la publicació d'un doncs, llibre que... D'alguna manera és el resum del treball d'observació planetària d'aquests últims anys. El llibre s'estructura en tres parts, la primera de les quals tracta sobre les tècniques d'observació i ha estat escrita per Enric Monreal. La segona part parla sobre l'aplicació de les noves tecnologies en l'àmbit de l'astronomia i ha anat a càrrec del membre de l'entitat Ramon Bosque. També ho és Oriol Font, qui ha elaborat l'última part on es descriuen les observacions més destacades que s'han realitzat al llarg d'aquests anys. Tot plegat amb una clara funció divulgativa i pedagògica, tal i com ha explicat el president del grup d'astronomia. Reflexa una miqueta això, no? aquesta voluntat que tenim de divulgació eh, i pedagogia al mateix temps, perquè no oblidem que aquest llibre el poden utilitzar per fer els treballs de recerca els estudiants, també. És un llibre que té unes explicacions pràctiques que poden ser interessants de cara a fer algun treball d'astronomia. I alhora doncs, també donem a conèixer el resultat d'un treball d'investigació, d'observació, més ben dit que hem anat realitzant com a grup eh, durant aquests anys. El grup d'Astronomia ha fet col·laboracions en altres publicacions al seu camp i fins i tot n'ha elaborat algunes, però aquesta és la primera vegada que aposten per un llibre. Se'n distribuiran mig miler d'exemplars a través de l'Observatori i de la xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. La publicació ha estat finançada per aquesta institució i també per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Tiana. Es preveu que el llibre es publiqui aproximadament d'aquí dos mesos. Tiana, primera hora. Amb l'objectiu de crear un espai virtual de trobada per les dones, la Regidoria d'Acció Social i Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Montgat posarà en marxa el projecte Dones en Xarxa. Amb aquesta iniciativa es pretén crear un espai de trobada i visibilització de les veus de les dones del municipi a partir de notícies, experiències i opinions que elles mateixes generin. Per tant, la d'Urloa a terme amb èxit primer de tot es facilitarà la formació pertinent a totes les participants. En aquest sentit, la primera parada de Dones en Xarxa a Montgat serà el pròxim mes de novembre al casal de gent gran Joan Maragall on s'ha organitzat un taller formatiu en tecnologies de la informació. Es tracta de reduir la fractura digital de gènere i augmentar la presència de les dones a internet. Maria Eugènia Cabezudo és la regidora d'Acció Social i Polítiques d'Igualtat de Montgat. Nosaltres a Montgat eh, des, després de les primeres trobades que arreu de la de la diada de la dona d'aquest any vam fer. Ens hem anat trobant i vam veure que les dones d'alguna doncs, manera se sentien que les noves tecnologies d'alguna doncs, manera les havien deixat enrere amb elles, elles volien participar-hi per poder contactar amb els nets, altres persones que tenen persones a fora familiars i per correu i de més, llavors bueno, doncs, vam entendre que tenien aquesta, aquesta necessitat. Dones en xarxa va néixer ara fa 6 anys de la iniciativa iniciativa d'un grup de dones feministes i progressistes amb la finalitat de mostrar la veu de les dones a l'opinió pública catalana. Per fer van crear un web amb l'ànim de promoure un punt de trobada, espai de reflexió i altaveu d'iniciatives de les dones progressistes d'arreu de Catalunya. El seu projecte principal és dones en xarxa, dones ciutadanes, consistent en crear xarxes de dones a nivell local, com la que s'impulsa ara Montgat. De moment hi ha una quinzena de dones inscrites, però la voluntat és sumar-ne totes aquelles que ja estiguin interessades. L'associació TAM Catalunya, presidida per la tianenca Margarida Gómez i centrada en la divulgació del trastorn d'aprenentatge no verbal, engegarà el pròxim mes de novembre unes jornades formatives. Les sessions giraran al voltant d'aquesta alteració tan desconeguda en la manera d'aprendre, però també sobre d'altres relacionades, malgrat no ser considerades com a trastorns d'aprenentatge. El curs es dura a terme el 25, 26 i 27 de novembre i les inscripcions ja estan obertes. L'hotel Avenir Rosselló de Barcelona acollirà la sessions formatives que estan reconegudes pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Aquest acte coincideix amb el tercer aniversari de TAM Catalunya i una de les principals novetats que incorpora respecte a les anteriors edicions és l'ampliació del ventall formatiu a d'altres trastorns relacionats. Ho explica la vicepresidenta de TAM Catalunya, Marc Marquès. Com que aquest és el tercer curs que fem les jornades, ens semblava que per no ser reiteratius i tornar a parlar de tot el que era TDAH, no? dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat. I per la dislexia doncs, havíem també de començar a parlar d'altres trastorns que a vegades podien ser comòrbids amb el TAM, com podien ser, per exemple, el que era el síndrome de Toret, que seria tots aquests els nens que tenen tics, no? I que també va associat normalment amb el TDAH, eh? són sempre molt comòrbids aquests, van sempre molt junts. Entre aquestes altres alteracions s'abordaran també el dany cerebral en la infància, els trastorns de l'espectre autista o el trastorn bipolar en infants i joves. També es parlarà sobre les arts com a font d'aprenentatge i la psicomotricitat com a eina terapèutica. El TAM és una síndrome que afecta la part dreta del cervell, la que té a veure amb la motricitat. S'estima que la pateixen un de cada deu nens amb problemes d'aprenentatge. Les promotores d'aquesta associació pretenen donar a conèixer les causes d'aquest trastorn i les jornades fonamentales informatives programades pel pròxim novembre en són una de les vies. Tot i que l'entitat té seu amunt la relació data amb Catalunya amb Tiana és gran perquè un dels nens afectats per aquest trastorn va a l'escola Lola Anglada del nostre municipi. Tiana, primera hora. L'informatiu matinal de Ràdio Tiana. Tot seguit repassem d'altres qüestions de la comarca en un format més breu. El nou pla urbanístic d'Arenys de Mar impedirà que Luigi, al cap de la trama pretòria, pugui aixecar un bloc de pisos als terrenys del cònsol en plena zona forestal. Segons el pla urbanístic aprovat inicialment el 2006, Luigi podia construir l'edifici en un lloc on abans només es preveien edificar mitja dotzena de cases familiars. Com fa un any va sortir a la llum el cas pretòria, el consistori va voler tornar a revisar el pla. Aquesta setmana, govern i oposició han decidit fer marxa enrere per evitar l'especulació. I amb més de 1.300 alumnes de fins avui titulacions diferents ha iniciat el Tecnocampus Mataró Maresma el nou curs universitari. La presidenta de la Fundació Alicia Romero ha manifestat la voluntat de les universitats de Mataró de diferenciar-se per transformar el coneixement en riquesa i fomentar l'emprenedoria entre els estudiants una vegada surten de les facultats. Tiana, primera hora. Notícies. Amb la intenció de fer viure als més petits una tradició tan arrelada a casa nostra com és la castanyada aquest dijous, la Biblioteca Can Baratau els convida a una hora del conte especial. I és que els assistents rebran la visita de la Maria Castanyera, personatge qui donarà vida a la ronda Núria Cruz, qui n'ha donat més detalls de la sessió. Primer, una història que em va passar a mi, quan anava al bosc a, a buscar castanyes, després d'una història d'un bolet i d'un castanyer i acabarem la tarda cantant cançons a la tardor perquè per sort tinc un cistell ple de cançons a la tardor i anirem traient del cistell les cançons i les anirem cantant amb la guitarra. La castanyera, el bolet que volia fer de ronda llaire i el castanyer són les històries que els més petits podran escoltar en aquesta hora del conte amb olor de tardor i de castanyes. L'activitat tindrà lloc a la Biblioteca Can Baratau a partir de les 6 de la tarda.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 El club voleibolt i han assumat la segona derrota consecutiva des que va començar la Lliga. L'últim partit, les tianenques van ensopagar a casa per un 7 a 3 contra el volley 6 Manresa, un rival que a priori es presentava a Ara bé, les quatre baixes amb què anava l'equip tianenc a l'enfrontament els van passar factura i només es van poder imposar en el primer set per 25 a 16. Les tianenques hauran de recuperar forces de cara a la pròxima cita esportiva, que no serà fins aquí dues setmanes. Malgrat el mal resultat de l'aquesta que la tercera jornada de Lliga, el coordinador del club voleibolt i Cardús considera que l'equip és prou fort com per imposar-se en els pròxims partits. Jo l'equip me'l veig, veig bé, jo crec que amb capacitat per guanyar tots els partits i tots els equips de la, de la categoria. Ara, però mm, com que hi ha molta igualtat, doncs a la que hi ha alguna circumstància adversa, doncs, eh, doncs es nota, eh, nota molt. Les noies que entrena José Manuel de la Barrera ocupen ara la part mitja de la taula en quatre punts. El pròxim partit serà el 7 de novembre, quan visitaran el camp del dels Sanfritós, un equip que és nou a la categoria i cada moment és QL classificació de segona divisió. A priori, hauria de ser una bona opció pel club voleiboltiana per no sumar una nova derrota. La entrevista... La Regidoria d'Acció Social i Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Montgat ha impulsat la creació de la iniciativa Dones en Xarxa al municipi. Un grup de 16 dones formen part del projecte que té l'objectiu de crear un espai virtual de trobada i discussió. Dones en Xarxa de Montgat es posarà en marxa amb un taller de formació en tecnologies de la informació que es durà a terme durant el mes de novembre a la ciberaula del casal de gent gran Joan Maragall. Però nosaltres encara volem saber més coses i és per aquest motiu que tenim a l'altra banda del telèfon a Maria Eugenia. Eugenia Cabezudó, regidora d'Acció Social i Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Montgat. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs hem fet una avançada més o menys d'aquesta essència d'aquest projecte de Dones en Xarxa, però vaja, si més no, donem-ne més detalls. En què consisteix? Bé, bueno, aviam. Dones en Xarxa és una organització que està a molts municipis de, de la comarca. Com ja has comentat, doncs, i com el seu nom indica, doncs és... Posar dones en xarxa. Nosaltres, a eh, Montgat eh, des, després de les primeres trobades que real de la, la diada de la dona d'aquest any vam fer els doncs ens hem anat trobant i, i vam veure que, que fin que les dones d'alguna doncs, manera eh, se sentien que, que bé que les noves tecnologies d'alguna doncs, manera les havien deixat enrere amb elles elles volien diemne Eh, participar-hi, uns per, per, per poder, diguem-ne, contactar amb els nets, altres persones que tenen persones fora, familiars i, i per correu i demés, llavors bueno, doncs vam entendre que, que diem aquesta, tenien aquesta, aquesta necessitat i llavores ens vam posar, des de la regidoria, eh, ens hem posat en contacte amb dones en xarxa. ...i com ja has comentat, doncs això... ...vull dir, ara començarem uns tallers... de ...primer d'alfabetització... ...per a aquelles dones que no... ...que no hagin tocat mai un ordinador... ...que realment hi ha poques... ...el que passa és que, bueno... ...potser després miram més a ...per aprofundir més... ...i bueno, eh, això és una iniciativa... ...que ara comencem... ...però que, diem-ne, anirem fent... Eh, ...depenent de, diem-ne, de el que abans... ...cinc i demés, doncs pues, bueno... Eh, ...es podrà fer el, el Facebook, Twitter fent fin, una mica endinsant-se dins de les tecnologies perquè elles després puguin doncs, posar-se en xarxes amb, amb, amb, bé, amb totes les dones que, que, que estiguin en xarxa. Parlaves del Facebook, el Twitter i, vaja, de fet, no són poques totes les eines que hi ha dia d'avui i, a més, avancen a un ritme molt accelerat. En aquest sentit, doncs, eh, s'hauran de posar les piles, però, a més, molt ràpid, no? Bé, bueno, nosaltres tampoc no ens hem marcat un, un objectiu de dir... Uh, ara nosaltres el que, d'alguna manera, uh, pretenem i elles volen és, diguem-ne, uh, tenir tenir coneixement del que és un ordinador i vull dir tenir accés a internet i, i connectar-se i de més, home, si després doncs en un futur no gaire llunyany elles doncs van més enllà i, i... I, i poden i volen eh, fer lo del Twitter i lo del Facebook, com a si és altres coses que hi ha, doncs això us ho farem. Però no ens hem marcat cap fita. De, de, de tota manera, vull dir, ara en són 16 dones, però que això es pot anar... Ara començarem el taller amb 16, però que, vull dir que això no, no ho deixarem de fer. Perquè, a més a més, la idea una mica és que l'organització no, o sigui, que fa de dones en xarxa doncs, eh, venen, dient, unes talleristes, eh, diem, les, les ensenyaran i de més i després el que, el que té de bo és que elles mateixes podran anar formant amb altres dones. Clar, i suposo que això encara adquireix més importància, sobretot treballar-ho en clau local, no? Clar, o sigui, ja, eh, eh, dones en xarxa, com et comento, és una, és una organització que, Posa, posa en xarxa a dones de diferents municipis. i Nosaltres, doncs, enguany doncs, diem-ne, hem cregut doncs que la necessitat de tenir aquesta, aquesta xarxa i bé, aquí estem. I quines expectatives teniu? Bé, bueno, les expectatives una mica és que les dones que, que facin que s'han apuntat en aquesta d'això, doncs a, les expectatives seran a, a bon, les que tinguin les dones, vull dir, la nostra expectativa com a, com a regidoria és molt gratificant veure que, que hi ha dones que estan interessades i, i que les hi podem donar un cop de mà en aquest aspecte i a partir d'aquí, com t'he comentat, a veure, les, serà allà fins a on elles puguin arribar, elles les que hi ha ara i a més a més a més... A més dones en xarxa després es poden convertir, diem-ne, doncs, bueno dones en xarxa en diferents àmbits en diferents, eh, nosaltres eh, en el nostre municipi tenim unes dones que fan poesia i que eh, han estat també guardonades i perquè, llavors, bueno, doncs això serà molt maco que elles mateixes pues, es puguin crear eh, don xarxa de, de, de, de dones amb, amb de poesia arreu del món, evidentment, i qui diu poesia, doncs pintura eh, qualsevol altra altre interès que tinguen en comú Parlem d'una iniciativa adreçada exclusivament al sector femení. Suposo que en aquest sentit es fa evident que encara existeix aquesta fractura digital de gènere, no?, podríem oh, evident, dir. Evidentment, evidentment. En aquests moments estem parlant de... veure, sí que és cert que les dones que amb una certa edat ja més jove no tenen aquesta necessitat, doncs perquè d'alguna manera s'han anat formant i tal, però clar, estem parlant de dones d'una certa edat i elles sí que, evidentment, com et comento... La, la tecnologia els hi ha passat. Per, els hi ha passat. Mm, és com si fos un tren que ha passat i que, i que elles no, no han tingut temps d'agafar i ara hi volen pujar. I més en un moment en què sembla que, si no hi a internet, no existeixes. Exacte. Però jo crec que elles també s'ho miren una mica més, més, ja et dic, jo, tota, amb totes les dones que he parlat i que al final, diguem-ne, varen decidir pues, fer, posar, posar fil a l'agulla amb aquest tema, era una mica, doncs, a elles els hi fa molta il·lusió poder-se connectar amb els nets, amb els fills, amb persones, que, famílies que tenen el, a l'estranger, uh, vull dir, l'altre dia que vam fer la xerrada, doncs bueno, elles estaven molt il·lusionades, jo li deia amb una particular que té familiars a l'Argentina, jo li deia, dic, ja veràs que d'aquí al Nadal, felicitaràs el teu nou vot amb, a, a, per internet. Ella encara ho veu una mica lluny i em deia no, que no serà capaç. Dir, aquí el que, que se'ls demostrarà com no, hi haurà, com no pot ser d'una altra manera és que qualsevol persona que tingui interès amb un, una persona que estigui al costat i que li ensenyi té capacitat d'aprendre les noves tecnologies. La primera parada d'aquest projecte amb un és precisament aquest taller de formació en Tecnologies de la informació. No sé si prevveu també organitzar activitats paral·leles entorn a aquest projecte. Ara la nostre, el nostre objectiu, tant de la regidoria com de les dones, doncs és diem-ne, a, a, a perdre-li la por amb l'ordinador i, i, i entrar-hi i saber, he de jugargar-se per la xarxa a partir d'aquí, Doncs podem la intenció ja serà elles mateixes que vagin fent la sol·licitud. i bueno, donc crearem eh, bé les xarxes que calguin, com t' he comentat abans, es poden crear xarxes doncs, de, de, de, de poesia, d'escriptors. De, de, de pintors, vull dir... En fi, l o, l o, això serà una mica el que elles vagin demanant perquè les dones en xarxa, l'organització aquesta, de tant en tant doncs, hi ha unes reunions llavors les, les dones eh, exposen les necessitats o, o a veure el que elles voldrien llavors des de... Des de dones en xarxa, la tallerista doncs, es preocupa de, de, de, de, de posar fil a l'agulla doncs, amb lloc que, que elles han demanat. I els tallers aquests, com et comento, ara en som set de dones, i però la meva intenció, bueno, la intenció de la regidoria és que això vull dir, vagi continuant, que, que, no, que no morim en aquí. També el mes de març tenim el segon congrés de dones del Barcelonès Nord i nosaltres a el, el, el, el, el Montgat, els nostres tallers seran, apro, aprofitant que hem fet això, pues les TICs. I, de fet, eh, dèiem abans que són diversos municipis que ja ho han aplicat, aquest projecte de dones en xarxa, per exemple, Sant Boi, Castelldefels, sí. Tarragona, també Sabadell... No sé si d'alguna manera us heu emmi emmirallat o els heu pres de referent amb un gat també per posar en marxa aquest nou projecte. Bé, bueno, aviam, la, la veritat és que jo, des que sóc regidora d'Acció Social i Polítiques d'Igualtat, sé que, que Dones en Xarxa doncs és una organització... A veure, amb, molta, vull dir, amb moltes possibilitats i que a mi sempre m'ha fet doncs, a veure, des de la regidoria hem intentat d'una manera o d'una altra intentar posar les dones en xarxa el que passa que bueno, eh, costa de, de, de, de bellugar les persones eh, unes vegades per una cosa l'altre per unes altres hem anat fent com aquell que diu diverses intentones i mira ens ha sortit ens ha sortit bé al mes de març d'aquest passat vam fer la, una trobada de dones de un gat que era intergeneracional on vam tenir eh, mares, àvies besàvies i arrel d'aquí doncs, ja vam tornar a, treure, a tenir una altra taula amb la que vam, vam posar coses en comú de les dones i bueno, donar-se en compte que la realitat de les dones doncs, de, de, de, de gairebé d'arreu són bastant similars i això els hi idona molta, bueno, clau, si tu expliques les teves les teves vivències, les teves necessitats, les teves inquietuds, tenes dones que a millor la veïna del costat, pues doncs, tenes les mateixes i la del i la del poble de veí també, i això d'alguna doncs, bueno, manera, bueno, mirat, dona a donan de diar i pues doncs, mira, i a elles doncs, es podran posar en contacte amb dones que, que, que, amb la, totes les dones de tots els municipis que que has comentat, i d'altres que n'hi ha, i, bueno, deuen tenir, seguríssim, moltíssimes coses en comú. Sí, més no, fent un cop d'ull als webs que han posat en marxa diversos municipis, es pot veure com també funcionen d'altaveu, no?, d'aquelles activitats adreçades precisament a les dones Exacte. que tenen lloc al seu municipi. Exacte, perquè també una de les coses que, que volem pretendre des de la regidoria, amb tenir dones en xarxa, és això, que cada cop que es fa alguna alguna diguem-ne alguna cosa per, per dona o ara igualtat i tal doncs, bueno, que també que no surti única i exclusivament de la regidoria sinó que siguin elles les que siguin, les que donguin la veu diguem-ne d'allò que volen fer i allò que es vol promoure D'elles abans que precisament la intenció de la regidoria es continua augmentant aquest número d'inscrites aquest projecte de dones en xarxa com ho poden fer aquelles que ens estiguin escoltant i que precisament doncs s'hi vulguin sumar? A veure, nosaltres el, eh, primerament això ho vam fer perquè, clar, degut al, a, la, el, com tu ja saps, a la protecció de dades, clar, nosaltres amb això necessitàvem eh, l'adreça, telèfon i tot això. Llavors nosaltres en, els, en les trobades aquestes passem uns fulls en els quals doncs, elles ens posen doncs, les seves dades Uh, també una mica que, en què estan interessades, que volen i tal, llavors a, a RER, pues, bueno, vam, vam, vam anar vam fent eh, recopilació de, de, de, de fitxes i, de, i així pues, anem creant xarxa. De tota manera, tota la dona que estigui interessada es pot adreçar a la regidoria d'acció social, que és el mm, telèfon 1 93 469 0808, dient que està interessada en, en, en, en, en pertanyar a dones en xarxa i no tindrem tot el contrari, estarem encantades de, de, de, de rebre-la. D'acord, doncs ens quedem amb aquesta referència, amb aquest 93 469 Aquelles dones que estiguin interessades en participar d'aquest projecte que es posa en marxa Montgat, doncs ja ho saben. Nosaltres de moment hem volgut parlar i fer una avançada en què consisteix amb la regidora d'Acció Social i Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament de Montgat, Maria Eugenia Cabezudo. Moltes gràcies per atendre'ns i fins a una altra. Moltes gràcies a vosaltres. Sí i bé, tothom que estigui interessat bé, bueno, totes les dones, evidentment en aquest cas són dones eh, bé, serem encantades de rebre-les Perfecte, moltes gràcies Maria Eugènia. bon dia L'entrevista.